o kullu muhdetetin bidhah, o kullu bidhahetin dhalala, o kullu dhalaletin finnar, të ndërruar besimtarë. Kjo është dita e gzimit për ne, kjo është dita e vajamit në të të cilin gëzohen besimtarët, të cilin të adhruan, Allah subhanu wa ta'ala gjëti muaj, duke ju bindur ati në urdhërin që ka dhenë, në Koranin e madhurushëm, u thotë, Shëhru Ramazanën lëdhihun zile fihi lë Kur'anë hudallin nasë o bejjinatë minë lë huda o lë fërqanë Muaj Ramazanit në të cilin zbrit i Kur'ani si u dhëzuës dhe sjaruës i u dhëzimit pasaj thotë Allahu subhanu wa ta'ala fëmën shahid e minkumur shëhra faljesum kush për ju shëtë dëshmon këtë muaj dhe është prezent në vëndin e dinit të muaj të agjeroj e të kushur dhëri që ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala edhe besimtarët e zbatuan të urdhë duke ju bindur Allah të madhëruar dhe duke agjeruar të muaj i dhe ashtu profetis sallim, ka thënë në hadithin e sakt ku shë agjeruar Ramazanin duke logaritë është përblim të këllahu ku shë agjeruar Ramazanin duke logaritë është përblim të këllahu Allah u jafshin gjunafe të më parshme jafshin Allah u junafe të më parshme gjithashtu ka thënë një hadith tjetër ku shëngrijet dhe falet natën në netet e Ram Ja fshin Allah gjunaftët e mëparshme. Edhe tashmë besimtarët i kanë kryer këto urdhëresat Allahu subhanahu wa taala dhe ata presin shpërblimin prej Allahu më dhuruar. Nus Allahu më dhuruar që të na dhuroj shpërblimin e ti që na ka premtuar. Nus Allahu më dhuruar që të na dhuroj sinqeritetin që ta kemi bërë këtë vepër për hir të Ti subhanahu wa taala. Çdo punëtor e merr shpërblimin e tij në momentin kur ai mbaron punën e tij. Dhe o vllaze dhe ju o motra, kjo është dita në të cilin ne presim për Allahun të bujarin e Tij, pasi ai ja ka thënë në xhirimin të Konve të Mua dhe, dhe vetëm unë do ta shpërblej atë. Dhe nuk ka caktuar shpërbim për të, kjo tregon që shpërbimi i Tij është pa masë, i pa kufishëm dhe Allahu është më bujari. Prandaj gëzoheni në këtë ditë se kjo është dita e gëzuarshme për ne, në, dhe cilin në të cilën ne mbaroam të adhurojmë dhe në të cilën shpresojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Sepse ata të cilët i bine në urdhëve të allaut janë ata të cilët kanë të drejt të shpresojnë në mëshirë në ti Në basi e kanë kryar adhurimi që u ka dhënë allohi më dhëruar Pandaj, lusim allohi sëmëhanu e talën e për në gjithë punë të mira Mirë po, shëjtani i malkuar nuk e le një riun të qetë edhe në adhurimin e ti Ma dhjët dëshiron tja shkatharojët e dëshiron tja vullosjet e me punë të qia që a i mos mari më shirë në Allahot, por të mari zemrimin e ti. Edhe më qartë se sa, fakti që ndodhi ditën e kaluar, ose pa du ditësh nuk ka për këtë që po themë. Kurëtët e shëjtanit jëndë pa fundme. Dhe një për e kurëtëve ti është, që ti, ti nëzëndisë muslimarët dhe ti cysë ata që të apqelin a gjerimin për paset dvi dita a qelisë. Ose ta gjoren atë përpara se të, të vijë muaji Ramazanit ose ta gjoren të më, më vones. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi dhe selemua ka sqaruar në hadithe të sakta se kush është detyra jonë. Na e ka sqaruar në detyra të në, në urdhha të sakta dhe në hadithe të sakta se kush është detyra jonë kundrejt agjërimit muajit Ramazanit dhe kur fillon dhe kur mbaron. Madje Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe thot Yesaluneka anil ehille, të pyesin ti për hënat, domthonë për hënat e reja që fillojnë. Kullhje më wakitu lin nasi o lhajgj Thua jeto janë Koh të saktimi për njëzit dhe për hajgjin Në më dhe në ka bërë allohë hanën Si mënyrë që njëzit Njohin kohë të adhurimit tyre Këte ka bërë allohë Subhanahu wa ta'ala Për besimtarë dhe profeti S.A.S. thot në lidhjim e gjerimin A gjeron një kur të shikoni hanën Edhe qen një kur të shikoni hanën Ky është urdhër I cili përket të gjithë besim Që ata ta fillojnë algjrimin e Ramazanit kur të shikojnë hënën në, në perëndim. Ajo kur del herë më parë, del e holh në perëndimin e diellit, mbas perëndimit të diellit menjëherë. E tha profeti sallallahu alaihi dhe sellem, nëse nuk e shikoni, plotsoni muën 30 ditë, qoftë në fillim qoftë në fund. Në në fillim të Ramazanit, pas fillo të filloi Ramazani është muaj Shaban. Dhe besimtarët ditën e 29 të Shabanit shikojnë hënën darkë. Nëse nuk e dollen hënën e pretsojnë një ditë që Arbani pasë fillon Ramazanin sepse muaji i Hanor nuk është më shumë se 30 ditë. Kjo është ja ne Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhe nëse e shikoni hënën, atë e filloni agjërimin. Të njëjtën gjë ka thënë për Ramazanin. Ka thënë agjëroni kur ta shikoni hënën, edhe tçeleni kur ta shikoni atë. Edhe se një hadith tjetër thotë, mos agjëroni derisa të shikoni hënën. Domthon mos i filloni agjërimin derisa të shikoni hënën. Dhe mos e linjë agjërimin derisa të shikoni hënën. Ja nërë dhe të qartë, të cakët e që janë transmituar të këbukhariu të muslimi dhe haditë janë të shumëta të cilët e tregojnë formë të qartë që mënyrë e mantës të cilës ne gjim, gjim e gjimë Ne e gjimë kohën e dhe fillimit dhe kohën e mbarimit muajt Ramazanit është vetë të mshikimi hënës dhe plëcimi muajt 30 dit nëse nuk shikohet hëna Dhe profet i sallallani i sallem i cilën nuk flet nga vete e ti Por më shpalli prej Allahut, na thot në një hadith tjetër, një dalëste rëndësishme në lidhje me çështën e Ramazan në veçanti. Thot ne jemi një ummet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Prandaj muaji është kështu, kështu, kështu dhe e bëjmë dorë dhe uli një ringisht herën tret. e tretë. Pastaj e bëj ose kështu, kështu, kështu, edhe e bëjmë dorë tre herë, do të thonë domethën, muaji është ose 29 ditë ose 30 ditë. Ka thënë dietarët Kuptimi i hadithit që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam që ne im një ummet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim do të thotë që ne nuk e gjejmë të vërtetën në fen ton, ma anë të shkruajtës do anë të llogaritjes. E vërteta në Islam nuk ka nevojë për shkrime dhe as për llogari. Ajo gjijet pa to. Nësa ummetet e mëparshme kishin nevojë të, nevoj të shkruanin dhe të llogarisin për të gjetur të vërtetën që u kishë zbritur Allahu. Kurse kjo umeti Allah e ka bërë të thjesht vërtetën dhe nuk ka nevojë për të përdorim llogaritën për ta gjetur atë, por ai ka lidhur Allah i madhuar fillimin e muajit me shikimin e syrit, syrin të cilën e posedoim të gjithë dhe kanë mundësi ta përdorin të gjithë, që tjetër është thjesht fjalë për gjithë njerëzit, ndërsa llogaritën nuk ka mundësi zëkush. Madje shumica e muslimanëve nuk e njohin ato dhe as mënyrën se si llogariten. Jo vetëm kaq, por shumë herë ndodh që llogaritët thonë që nëse është Ramazan dhe në të vërtet dhe që nuk është Ramazan. Ose logojit dhe thonë që është e pa mundu që nëse të, të Ramazan dhe realiteti të rëgohë mësuri në lirë që delhënë edhe duket dhe është Ramazan. Pa në e profetisë a sëllëm në këtë hadithë, si shka të rëgohë i bënë tëjmien dhe tjenë, la ka ndaluar në formë të prayer, e thot i bënë tëjmien shë haram, që muslimanë të hecin,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 edhe 4 khulefat rashidin të drejt edhe 3 brezat e mirë nuk kanë hecër më antë logaritjeve astronomike në fillim dhe fundin e muajt Ramazanit për ndaj në bështetja e muslimaneve në logaritjet astronomike për gjete në muajt Ramazanit fillim dhe fundin ti qëtë konsiderot bidat në islam kjo është fëtëvaj e djetarbe dhe kjo është bazu në argumente shumë të qarta sepse kjo gjë nuk ka që në njohër në ometin islam Që në brezat e parë, tre brezat e parë nuk i njhinin llogaritët astronomike dhe nuk e gjinin muajin mentant të llogaritjeve. Madje profeti sallallahu alejhi dhe sellem e S .S .S. ka ndaluar i të hadithë që thonë në formë të qartë se kjo është haram, gjithashtu konzorat bidat e bidatit muslimanët të hesin me llogaritë astronomike në jetën e muajit fillimit të fundit të tij. Për këtë arsye, detyra jonë të gjithëve është në të hesim antanës. Poqesë ne gëbojmë në shikimin e hënës, atëhë këyo gabimësh i falur në umetin në umetin islam sepse Allahu subhanahu wa taala e ka falur atë në Kur'an ande profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjithashtu ka thënë që është ngritur lapsi nga ata të, të cilët gabojnë, në on padashkur, njëu gabon padashë, kjo është, domethënë, e pallogaritur tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është detyrë e të gjithë muslimanëve që të hesin në çështjen e muajit Ramazanit. Edhe gjithashtu njëri prej dietarëve më të mëdhenj, të cilëve i njihnin të gjithë shehpin mbi bazë, i është drejtuar një pyetje. Dhe i thënë Si rruga që muslimanët të bashkohen të gjithë në Algjerim që jen të jenë të gjithë së bashku dhe të agjëojnë së bashku. Edhe tha rruga për për të bashkuar muslimanët të gjithë në Algjerimin në muajin e Ramazanit dorësh me dy gjëra. Nëse ata zbatojnë të dy gjërat ata kanë mundësi të agjëojnë të gjithë së bashku. Gjëja e parë është ja ta thesin me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam në shikimin e hënës së fillimit të fundit muajit. Dhe përse kjo është dhe tyres gjithë muslimave Nëse ne pretendem se e musliman Atër profeti Allah nga urdhruar që ne të hecim Në rrugën e ti Dhe kjo është rrugën e ti Nëse ne gjithë hecim e shikimin e hënës Atër nuk ka përpasu kontra dita Ndërse nëse ne të hecim Dikush me logik në ti Dikush me logarit Dikush me shikimin e hënës Në më nishtë dhe gëbojm Dhe nëse ne Do kemi kontradiktë të tëlla, kush është detyra jon? A të kthehemi te kalendari apo të kthehemi te teknologjia e dikujt, qoftë i shkencëtar apo astronom apo te kush? Apo është detyra jon kthejmi të kthehemi te profeti Allah sallallahu alaihi wasallam? Normalisht i ka fund është detyra jon dhe kjo është ajo që i bashkon muslimanët. Ky është kushti i parë, edhe kushti i dytë që vuri shek mbi mbazi që muslimanët bashkohen është. Kushti i parë thamë është hesim me shikim nën dhe kushti i dytë është që nëse shikohet hëna në çdo vend islam, ku, ku ne kemi besim Dhe besojmë që ata e shikojnë siç duhet me shikuhënën dhe nuk kanë gënjeshtar në pretendimet e tyre. Nëse shikova të hënë thotë shemim mbazi, në çdo vend shtam atëherë të gjithë muslimanët ecën me këtë shikim hënë, sepse ne gjithjemi një umet i vetëm. Ollai se ne, ne nuk kemi nuk kemi shqiptar, por pastaj jemi musliman, por jemi musliman por pastaj jemi shqiptar. Dhe për pasi përkasim ti vendi, ne i përkasni një umeti madhështor i cili përbëhet nga shumë më shumë njerë, nga miliona, mbasë të miliardë. Kështu që ne nuk mund të ndajemi nga gjithë ummeti i Islamit kur të gjithë muslimanët nuk kanë parë në globin tokësor të, të dalin në vende Shqipëria dhe disa vende të cilat nuk kanë lidhje me gjuhën arabe dhe as me botën islame, janë shumë larg botës islame dhe ta gjejmë në vende. Kjo lloj gjehe është ndajë e ummetit Islam në të vërtetë dhe ndajina sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala Dhe kjo është nëntëcina ka urdhuar Profeti Sallallahu Alejhi Vesallam. Tha kushti i parë do shihimën bazë është të ecim me sunetin e Profetit dhe kushti i dytë është nëse duam bashkim. Të trajrojmë me shikimin e errës kudo jet çikohet. Nëse shikohet, të anë, ku të jetë shikohet në kudo jet çikohet në muslimanët, ta trajrojnë gjithë me këtë shikim, edhe kjo do mjofton të përtave atë do bashkohen. Por ndryshe nuk kanë bashkim. Çdo kusht që kërkon për ne është bashkim tjetër përveç këtij, ai ka kërkuar për ne që të bashkohemi në humbje, në asgjë tjetër. Pandallusi vallahu ne madhëruar qi na forcoi tek e vërteta edhe na boi për atyrë që ndjekin sunetin e tij profetit sallallahu alejhi dhe selam deri në vdekje Allahu shpëlimi tjetër. <tus indigenous rules> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Ësë e rendisur për të sjellur urtu vlezër, një hadith të cilin e përdorin shumë ata të cilët habin probleme në këtë çështje. Dhe ky hadith është fjala e profetit sallallahu alaihi dhe selam që thotë agjeroni kur ta gjojën njerëzit dhe çelin kur ta çelin njerëzit. Çfarë kuptimi ka ky hadith? A dha më urodhën kë hadith dhe Që ne të gjërojmë me kalendar Dhe me logaritit astronomike Të cilat a i dhe për fitën Se në hadithit në e ka ndaluar ato A ka mundësi që dërguaj Allah s.a.s. në ndaloni Hadith dhe në thotë mos hesnë me logaritit Edhe pasajt në thotë Përsi ju më dishnë atë që hesnë me logaritit Kë nuk e kështon Felistan dhe dhe zër Nuk mund funsionoj se kjo të thotë që hadithit për plasëm Në një atë jetër Ky është kuptimi, dhe ne nuk mendojmë këtu lëgjë, nuk është ky mendimi jo për për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ne mendojmë se të gjitha hadithët përputhen me njëri tjetrin dhe janë kanë dal nga një burim i vetëm dhe të gjitha janë shpallur prej Allahut subhanahu wa taala, jo përplasen me njëri tjetrin. Po problemi është të logjika jon e cila i kupton ato mbrapsh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot, kur thotë a gjoj kur ta gjoj njerëzit dhe çelin kur ta çelin njerëzit, nuk ka për qëllim që ne të kundërshtojmë urdhën e tin hadithën tjetër. Por ka për qëllim që muslimanët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 Kur profeti sallallahu alejhi wasallam dërgon një grup sahabësh në një, një ekspeditë, edhe u vendos një të parë të atyre. Gjatë rrugës, i parë të ata zëmuan për disa prej atyre të që kishte poshtë në poshtetin e tij, dhe u thotë atyre mbledhni disa rroba për të bërë ziarrë. Edhe mbas të mbledhin disa rroba për të bërë ziarrën, ndër ziarrën u thotë atyre: "A nuk ju ka urdhëruar juë profeti sallallahu alejhi wasallam që të mbindeni mua?" I thonë ata: "Po, na ka urdhëruar." Atëherë futun në ziarrë, rrugët futun në ziarr. Kështu Kjo është metoda atyre marë, e tyre e personave të cilët i marrin Adili përplasën me një tjetrën. A nuk e ka urdhëruar profet oseulum Juve që me në A të hesme muslimanë lagjërim? Atë kur ndështon urdhër profetën me hadithën tjetër. Ky është ky është përgjigja? A nuk e ka urdhëruar juë dërguar Allahu mbi binti mua? Atë e thot hudhulën zjarr. Atëherë i thot një prej sahabëve, neve prej këtij zjarri duam të shpotojmë. Prandaj dhe dërgoj Allahu sallallahu selam na ka urdhëruar që ne Lëgojën Zjajën puniç lëgojën çfutën prej tijarë dhe ne për këtë kem arditë të ky profet që ne të lështoin prej tijarri. Ndërsa ti ne urdhon ti dhe me zjarri u nuk i hidhemi. Edhe ëm kontradikt me njërin tjetrin ç'o bëjnë. Atë shkojnë te profeti sa s'e më dëu thotë dërguar Allahut, po të hynin ne të nuk do dinim më prej tij. Po të hynin të zjarri nuk do dinim më prej tij, sepse bindja është në punë e mirë, në ato që ka urdhëruar Allahu, në kundërshtim me urdh të Allahut. Edhe logjika e mbapsht është ajo që i, urthu, i thot njeriu të durgu me Allah të urdhon në në, në në këtë në këtë hadith, por atë gjë të cilën ta ka lloguar hadithin tjetër. Zoti na urdhëroi për kësaj gjëje. Dhe kjo logjik është një syllogjike e dikur që i I thot. A na ka urdhëruar edhe Allahu kuaj të bindemi prindërave? I thotë ti po të ka urdhëruar. E pastaj mua prindim urdhën që mos falem. E pastaj un po lënë namazin sepse më urdhën prindë të mos falem. Shumë bukur atë. Tha majë librin Allah ta, ta poplasim me njëri tjetrin. Edhe pasen dhejmë si rezultat që muslimanët dje Ata të cilë të qelën kanë qelur një dit A gjërimi të cilën nuk e zvëndson A zje përve stopes të kallahu subhanu, Hadithit të cilën të rëgojnë Që shlujën me dëmu Me, me, me dëmu e gjërimi rratë Që për të që për mërdhën e me guën e ti Kursa i që ha me bashën në Ramazan Nuk shlujët qelën e ti a gjërimi Nuk shlujët ma zje Nuk shlujët ma zje Edhe më e keqja është që bien vëlezitantë si ne i duam dhe i respektojmë këto lë gabimin e rëndë. Dhe viet në vlezë kemi qenë ne të gjithë që nuk hesnim me kalendar. Kurse si vjen ndryshoi, nuk di çfarë ndodhi që, që ndryshoi gjithë kjo gjë. Çfarë gjeti këta njerëz si ndryshuan tërë i formë? Lutullah në mëdhruat na ruaj në të vdetin drejt vdekje. Dishte e sigurt sepse nuk është parë në asnjë vend të botës Islami hëna. Ishë sigurt që ishte sigur Ramazan. Kush ishte arsye që disa njerëz të çelin Ramazanin? Pse tha Komiteti Qendror? Pse urdhërojnë ata njerëz të cilët nuk i duan mirën Islamin, ne dolem Islamin? I pëlqeu, ja vatra truri, një ignoranti që të vendosë kalendar sipas kokës tij. Dhe ne kemi për të lutur i bindin, ne ka urdhëruar voti bindim me të të lemë Ramazanin? Në cilën themu ekzistoi kjo? Në cilën themu ekzistoi kjo? Kjo mund të ekzistojë vetëm në fenë e kadianive. Që Allah më urdhëron të i bindem një personi i cili është fasik Në i prishur, i cili mbashtron muslimanët dhe megjithëse do të, të më duhet të bindem atij, kjo se ekziston fen i Islamit vllazër. Ne na ka urdhëruar Allahu të bindemi atyre të parëve, të cilët janë të mirë, ose nëse nuk janë mirë na urdhëron në urdhër gjëra të mira, por ndryshe nuk ka bindje në të tyre. Sepse me nuk për bindja me verbëri nuk ekziston për njerëzit. Bindja me verbëri nuk ekziston. Bindja e plotësh vetëm ndaj Allahut dhe, Allah dhe dërguar tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte domosdoshme vëllazër për t'u të treguar këtë hytbe edhe pse e di domodin që ne jemi dit gëzimi dhe është drejtë e drejtë jo të gëzohemi, por ishte nevojshme ky seri sepse ky gabim është përsëritur shumë herë her dhe shumë herë janë gatruar njerëz. Dhe shumë musliman kanë marrë telefon dhe kanë pyetur çfarë të, të bëj thotë. Sepse sot unë e di që është baram edhe e çela. Çfarë të bëj thoshin? Duke marrë për, për bazë disa dyshime ose fatva të gabuar në lidhje me këtë çështje. Lusallahu ne madhëruar që t'u apranoj punë të mira, Lusallahu ne madhëruar të në na nxjerrë, të na nxjerr për këtë muaj me gjunafe të falura, Lusallahu ne madhëruar të na bëj për e tjera që All-lorin Allahun në çdo muaj të vitit dhe jo vetëm në Ramazan. Lusallahu ne madhëruar të na bëj për besimtarët vërtetë të na marrë në shtëpinë me besim. Gëzoni o dhe e zë kjo është dita ju e gëzimit Kull bi fadli Allah, ju bi rahmeti Fe bi dhali ke fali e farahu Me më gjmaonë Thuaj me mirësinë Allah dhe me mëshirë Ajo është me mirë se shdëgje që ata grumbullojnë Gëzuar dhjithve Allah o përnohë fundë të mira Dhe nga motë Allah o shpërën një osë